Uh, Hartelik welkom aan al die luisteraars wat ingeskakel is op ons op die Horizon program vandag waar ons nieuwe luisteraars, of nee, nieuwe kunstenaars, of dan liekies aan jullie voorstel. Uh, ek het laatst week, het ons geluister na uh, so'n mini-concert van Jacques de Valleus en hy is beter met ons bekend als Josianari en specifiek om sy nieuwe liekie daar is lig, wat hy uh, saam met die uh, Tabazimbi Laarskool Uh, kinders opgeneem het en uh, uh, uh, ja, um, om daardie aan julle voor te stel, nou Jaak was vir twee jaar was hy in uh, Jaak de Priester so orkest, hy is van Wokkeville uh, op die plaas juist omdat hy so lief is vir die natuur en hy het drie kinders en hy het een uh, orkest op school gehad, de uh, Sovereigns het hy hulle genoem en uh, ja, nou uh, uit later het hy gaan jazz studeer en so aan, maar dit het jylle als gekry op laasweekse program. Nou baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars, dit is vir ons altijd een plezier en een voorig, om die programme vir jy aan te bied, as die waardering dan so groot is. Nou vandag gesels ons met Kosi Beekes. Meeste van jylle sal, uh, uh, sy eerste sien van Kosi, is toe hy saam met die venterkies, en jy kan nie waar is doerorkes hy het soos een gewafferse veteraan, die knopies van die christmasworm gekielie, uh, middagkosie, welkom by ons uitsending, en baie dankie dat jy tyd kon afstaan, om met ons te gesels. Baie, dankie dat ek nie kan wees, dit is een baie groot voor ek. Nou, Terwijl ons dan nou bewus is van jou concertina vaardighede, ek sien op jou video's, jy kan gitaar speel, is daar enige ander instrumente wat jy kan speel? Ek, ek hoor 14, en indien so, wat er instrumente sy jy nog graag wil speel, uh, f, jy weet ander instrumente? Ja, nee, kyk, ek kan op die oomlik so 14 musieke instrumente speel, ek het begin met die gitaar toe ek 4 jaar uit was, in toe die concertina toe ek 5 jaar uit was, En so dit man net altyd opgebouw en opgebouw tot die wat nou is, waar kan 14 muziekinstrumenten speel. Nou, een um, instrument wat ek baar graag nog sal daarvan gaan hou om te kan leerspeel, is die Hawaiian Gitaar of die labstool, soos wat hulle omnoem. Is, is, is die, is die, is die glei Dit is die glei wat hulle ja, altyd gebruik altyd, in die kamprunusie. Prachtige klinke, klanke, ja. Yeah. Yeah. Ja, en nee, jy is, dit is een van my ginsling instrumente in die wereld, een van my ginsling klankke, en ek kan net nie waag om een te om, om te begin leren. Hmm. Nou, uh, uh, uh, uh, noem so paar van die instrumente wat jy kan bespeel? Op die oomlik, met die 14 wat ek kan speel, is om net so paar te noem as, uh, kitaar, baskitaar, ukulele, melodica, uh, klagier, uh, klaverbord, ek weet jy of ek al gesê trek, klavier nie, nee. uh, banjo, concertina, uh, dan is daar ander instrument, die vrood oor ook, uh, drome, mondvleikie, so daar is jy paar wat ek kan bespeel, maar het is moe moeilik om hulle allemaal op, bed, op de top of my uit te ontbouw, maar daar is jy paar van hulle wat ek kan bespeel. Ja, so is, uh, uh, wel, allemaal is uh, klaver en uh, uh, snaar muziek, uh, enige blaasinstrumente, Ehm, um, kijk die melodica is technisch stel he, ja. en dan die mond, maar behalwe vir dit is daar nie veel wat van ek weet nie. O, nie trompet en heel uh, barret, wat noem as hy goed is. Ja, die... Ja, maar, die, ja ek mag nie, nie. Nou, uh, het enige muziekopleiding gehad met bladlees, of die algemene theorie van muziek, of het jy enige sanglese gehad daarby? laat nie, glad nie. Ek begin nou so'n klein biekie sing. Ek het nou nog nie rarig, kan ek sê, vrygestel nie, maar ek het nou so'n een of twee videoties op my Facebook pagina al sing. Maar ek probeer nou maar nog myself so'n biekie op daarmee. Ja. Maar ek het glad nog nie enige muziekteorie lesen gehad of, ek kan glad ook nie note lees nie, ek speel 100% opgehoor. En dis die beste manier nie? Dit is, kyk, dit, daar da is, Uh, die positieve ding op die voordele daarvan om te kan speel met plaatmusiek, maar dan is daar ook voordeel om te kan speel op net gehoor. Ja. So, daar, daar is die positieve en die negatieve van alles, maar ek hou daarvan om die positieve en alles al te sien. Ja. Bevel, <laughs> uh, flink of een uh, lekker bas stem sal he, so, ek sien u daar om jou sing videos ook na te luister. So. Baarang ja. Nou, uh, het jy enige, oh nee, oké, okay. van waar is jy, en het jy daar school gegaan, en is jy nog steeds op school, en groot geworden, wat is jy, uh, wat jy daar laat vestig het? So, op die oomlik bly ek in Hootfield, waar ek vir baie jaar ek gebly het, maar ek is eindelijk gebore in Warmbad, en ek het die laaste, sê maar drie jaar, het ek getrek, ek was van Hootfield op, daarna plaas, toe ons hier is, toe is ek weer terug aan hierdie kant, en toe het ek vir die meerderheid van 2023, het ek geblei in Meilstroom. Het okay. ons daar in Pogelsen getrek, en ons weer, nou is weer terug hier in Boksburg. So, dit is a hele, a hele rit wat ek het. Ek is nou op die oomlik as ek in standaard 8 of graad 10 in die spool, Maar ek gaan volgende jaar, ek gaan ek my GED doen, wat basis internationale matriek certificaat is. So ja, ek het, ek het paar plannen nog so ver. Haastig om my die school uit te kom, so dat een loopbaan kan gaan volg. Verseker, verseker. Uh, uh, uh, uh, nou, het jy al klaar besluit dat muziek is jou loopbaan en wat het jou geinspireer om dit so te doen? Ja kyk, my pa was voordat ek um, gebore is, en toe ek baba klein was, het my pa altyd gespeel in orkest, en ek het vir my tweede verjaarsdag so klein plastiek speelkitaartie gekry. en ek het altyd, as my pa al is speel, het ek met die rekkie rondgeloop en weet, net musiek gemaakt en ge... Veertig uh, en soans, uh, ek dink dit is waar ek raarig achter gekom het dat ek die verliefde uh, vir my sien. Jy, en toe ek vier jaar uit ons doop, my, vir my vir my veertig jaar zag my eerste rechte, kleinkie Tadi. En dit is toe ek nou Snyterbosje op speel. Heet uh, uh, jy pa optredes gedoen en soan? Ja, hulle het paar danse gedoen wat hulle, en vooral in die alles rasomgeving wat, wat hulle opgetrede. Onder wat er Kies, huh? uh, onder wat sy naam? Het hulle orkest naam gehad? Ah, ek het nie die ene Ek kan dit nie onthou nie El is ras Ek is self is vir a, a lang tyd daar op Tabazimbi gewees Dis uh, nie te ver daar vanaf nie Ja Nou, uh, uh, het jy jou... <coughs> <coughs> <Yeah. coughs> yeah, uh, Ja, hallo Sida Ja, ja, ek hoor jou duidelijk Oké, okay. so ek gaan aan Nou, uh, het jy op school en concerte deel geneem, of van die schoolkoor, of van die schoolorkest gespeel? Kijk, oor ons waar ek was, was daar nie, daar uh, kan ek maar sê, concerte, of koor, of, of so iets nie. Uh, uh, ek was ook nou nie juist die fikste gewees op school nie, so sport het ek versettingen gedoen nie. Hul, daar was so hier en daar waar ons een klein kompetitie of een was, wat ek so muziek gemaakt het, en dan weet as nou ingeskryf het, dan het ek gewend. Maar ek was nooit rarig een gewees vir school van activiteiten ja, oe, was jy op plaas skole meer, of blei jy in die dorp? Uh, ek was vir een rukkie, in verlede jaar was ek op die plaas gewees, maar ek is nou weer terug in die dorp. Uh, wat die dorp sê jy? Ek is nou in Boksburg oom. O, in Boksburg. O, ok, daar na nou by die vettertjies zit. Kies. Ek sê daar nabe, die venterkies is dit, hy liss ook van die wereld. Ja, hy liss, baba nabe aan my, so. ja. nou, uh, uh, ek, ek wil jou vraag of jy aan enige sportsoorte deel geneem het, want uh, vir my, as ek jou so vannig kyk, lyk like het vir my of jy die voorreie uh, loskop posiesie sal volstaan. <laughs> ja, nee, nee, kyk, ek, ek, ek het die van my ma, oor geërf, en dit is kleinserigheid. Ek is nie beskrikkelijk mal oor die tweeën, en hou ja, plat op die kroon, dit ding nie. Dit was nou nie uitgemaai te wees. Nie. Nou, ek het jou gesê, ek was uh, gister in die hospitaal, toe ek inloop, toe sê, hulle vir my enige allergie het, sê ek, ja, ek is allergisch vir pijn. So, <laughs> dis my nog eer. Ja, ja. uh, nou, uh, oké, okay. nou, so, jy het nie enige sportaktiviteite uitgeblink op school nie. Atatiek, met spies oh, oor, of gewigstoot, yeah. of niks. Okay, nou, uh, so jy is nou al, jy sê, baie lang bedrijwig in die uh, muziekbedrijf, en uh, jy kom uit die muzikale ving, is het net jou pa wat muzikaal was, of uh, uh, is het maar oor jylle familie? Het jy broers en sisters? Ek het een klein broer, ja, maar hy is ook nou nie verskrikkelijk muzikaal, maar hy is nou die ene wat houd van die rapie. So, uh, is dit hierdie Wat, wat sy muziek is jy aan blootgestel gedurende jy vroeger jare? Ek is baie blootgestel aan weet, boere muziek, vooral flipwerk, telepoekies, penkoppe, al die type orkeste is die orkeste wat na nou ek geluister het, toe ek groot gehoord het, en dan natuurlijk een bekie Afrikaanse snekeles, lauker, daarin, al die type van dinge, maar geloof het of nie, my heel gunsteling kansenaar van alle tijde is, Elvis pres. Oh, ja, ja, nee, ja, dan het jy in is rechte huis groot geworden, jong. Uh, uh, uh, dit is uh, ook ja. waar my uh, uh, my voorliefde leg is in daar die era van Elvis en Cliff Richard en Pat Boone en ja, maar in elk geval. Uh, maar voel jy dat, uh, uh, uh, dit is een van my latere vraag, maar ek vrou sommer nou het aangezien uit passie, so, uh, dat uh, die Uh, boeremuziek nog in die aarde vloei van die uh, jonger geslag? Ek weet nie, ek voel persoonlik boeremuziek is een traditie van ons Afrikaners wat bezig is om uit te sterf en dit is hoekom ek die concertina speel en die boeremuziek maak om om te probeer aan die gang hou. Daar is natuurlijk mense soos uh, Koenra Tarmse en Kevin Oekers wat ook my ouderdom is omtrend wat die boere muziek ook nog probeer aan die gang hou, en ek waardeer hulle versprikkelijk baie. So, ons sal die, die nieuwe generatie, kan ek maar sê vir ander en vir hulle weis, dat daar een goeie kant van boere muziek is. Ja, Wat is die rechte recept, dink jy, om hierdie mense te stimuleer? Uh, Plaasdanse, skierdanse, wat uh, gaan die mense stimuleer, om uh, muziek levenig te hou, boere muziek? die skeer danse en die plaas danse, al die, dit is versieker een van die winresepte, maar ek dink ook wat wel sal werk is soos wat Jan Jan Jan doen, om so n bykie van die nieuwe weergawe muziek te vat en a bykie concertina by te trek, om die mense daar so te lop en hulle bykie te interesseer met die muziek. Ja, jy weet hierdie Jan Jan Jan, ek het hulle man, ek het nog nooit van hulle gehoor, en toe even skiel ek, toe soek ek een specifieke plaat, en ek kom op hulle af, my wereld, hy gooi me van hulle, en so aan, en, uh, ja, hulle het my baie aangenaam verras, en, ja, ek geloof hulle kan mense inspireer, om in daar trant van muziek, uh, na te volg. Ja, nou, wat nou, uh, ja, ok, eh, uh, Oké, okay, so voor die programma te gevraag, jy moet van so paar snitte van jou oie muziek aankondig, of so nie, as jy nie soveel van jou oie het, dat like jy die slots kan volmaken, sommer van enige kunstenaar, maar van jou ginstelinkunstenaar, maar uh, ja, ek, ek glo, jy het meer as 6, so noem vir ons, wat erheen gaan jy eerst speel? So die eerste ene wat ek gaan speel, is Bosfeld dit is... Uh, my een pintin en 1 van my ginsling door muziek liedjes waar is op die oomlip en dit is ook die naam van my laaste album wat ek uitgebring Samen so, met wie? My Posveldtrap is um, dit is ene wat ek alleen gedoen het, dit is my eerste serie wat ek gekryd um, toe ek die tekenis van Unibusville muziek uh, uh, uh, Wie dit geskryf en waar kom hy vandaan? Uhm Ja, yes, ek kan voel my gesek voom sê ek het so lank klaar met daai uh ja ek dink gou voom Nee nee ek, ek, ek, ek net het dit nie gedoen dalk is jouself geskryf jy weet dan is dit nogal uh... ja <laughs> uh, okay, uh ons gaan wat Bosveld vastrap. Né? Nee? En hoe lank is hy op die mark? Nee. Op die mark? Hy is, ek geloof sê dat 2020 of 2021 het ons om uitgebring. Ok, kom ons luister, Bosveld vastrap, hier gaan hy. en toons het jy van jou eie muziek of het jy uh, iemand wat jou help om liekies te skryf uh, wat, wat, wat jy mee gaan optreed? Nee, ek het um, ek skryf meerderheid van dit wat ek skryf, skryf ek by myself. Ja. Uh, wat, wat, wat is jy uh, oor die algemeen inspiratie? Van is dit uh, liefde of is dit uh, politiek of is dit wa, wa, wat inspireer jy om liekie te skryf? As dit op die concertina is, is net iets wat my lekker laat beweeg. Ek voel my die note en ek, ek speel op gevoel. Dit wat vir my lekker voel om te speel en wat lekker klink op die oor wat vir my daar gevoel geef van Ja, maar die voete jy het, die man moet nou dans. Dit ja. is maar wat my inspireer te sê, oké, okay, daar is die lekker liekie, dit is die volgende ja. enige album. So jy sal mense aan die gang kan hou, dwars hierdie nacht. Tot ochendierde. Ek ek hoogt, as as. as dit die rechte kraal is, ja, bygesê. Je krij moest as ek een upstairs mense, wat uh, jy weet, hulle kyk nie ees na jou terwijl jy daar optreed op die vroeg nie. Uh, Meskreele, ja. <lacht> ongelukkig. Ja, <en, lacht> daar is part om te slik as een mens moet zo so optrede doen, maar af een doen En dit is alweer lekker, want dan is die volgende kraad weer een van die beste kraads wat de mens krijg. En dit maak net op voor alles wat de mens in die jaar van dat omplossierig is. Ja, nou as jy jouself moet uh, klassificeer in die genre, vooral met die kitaar, vergeten van die concertina, ons weet, dis boere muziek. Uh, uh, vooral met die kitaar, wat sê jy sê, wat er genre of dekje maar weie spektrum? Ja kyk, ek is baar baie spek, uh, spektrum op baar van die instrumente, soos by voorbeeld dan um, op die concertina doen ek ook so'n bietjie uh, ander genres as concertina ook om te probeer mense wat nie recht van boer muziek hou nie te lof. Maar ek sal sê, op die gitaar is ek 10x1 10, baar country en dan ou Afrikaanse muziek, soos by voorbeeld, sien jou weer uh, al die type van kweetjes van baie ere af, sproetjes, ja. al die type. Ja. Die. Nou, wat er instrument wat jy speel, is vir jou die moeilikste in om te speel? Versieker die concertina is nogal a challenge met sy baak nog maar dan moet ek wat sê, hy is 10 en die lekkerste vir my om te speel. Ja. Nou, kry my muziek wat vir hom geskryf is, ek geloof nie, ek het het nog nooit gesien, ek kan my nie voorstel, hoe gaan hulle dit voorstel, die het om vir concertina muziek te skryf nie. Ja, kyk, oom um, niek potgieter, hy het baie concertpena uh, musiekies gekryk van ek gesê. Ja. Wees hy die knopies of ja. wees hy wat? Note? Ja, ek, ek gaan vir hom leeg as ek vir maar ek geloo dit sal, ek my, kyk, my pa het geleeg van dit al. Ja. So ek geloo dit sal wees soos wat hy die knopies dan wees, en of het nou in of uit is, of zwak. So. Ja, nummer 1 of nummer 6, uh, want ek, ek, ek vind ook a backflakkie. Jy kan hom nie van die blad af speel nie, jy moet hom uh, van die oor af speel nie. Ja, nee, ek kyk dit, en dit is ook wat ek nie raarig verstaan van die bladmuziek met die concertina nie. Is hy is ook, omdat hy in en uit is, nie die selfe Black ook. Is dit wat u ook moeilijk maakt, Simon Vleikie? Ja, jy moet weet wanneer om te suiging, jy weet wanneer om te blaad, en is twee totaal verskillende note. Ja, nee, dit is baie waar <laughs> daai. Ek dink hulle is die moeilijkste, goed om te speel daai. Of, uh, behalwe, as jy muzikaal is en op gehoor kan speel. Ja. Nou, uh, Ja, nee. Tijdens jou optreden, sy jy meestal, hè Uh, een hele orkeste wat samen jou optree, of sal jy ma gebruik maak van technologie vir begeleiding? T Kijk, dit hang natuurlijk af uh, wat die locatie is en swaan maar ek is meerderheid van die tijd, is so ek ook my eie waar ek van die technologie gebruik maak om my te bak. Backtracking. Baie yeah. eneke, precies. <laughs> nou, uh, wie is van die groot name sam met wie jy als kouwers geskeerd het op die selfe verhoog? Um, Pieter Schmidt is een van die wat, ek sal sê, 10-10 in 10 sam so met die echte lekkers te speel het. Uh, ek is al geëerd gewees om sam so met Anton Kosen ook te kon speel uh, Steve Hofmeier by die kakaboom-pees, paar jaar terug. Ek sien sy uh, leidtie is groot vriende met jou. Ja, Armand Hofmeier, ja, of ja, Skombaba. Ja. Ja. Ok. Ja, en nog? So, um, ek sal sê Tintinien, kijk, Steve Hoogmeier, hy is, hy is die koning. Hy is van Afrikaanse muziek, kry, kry mense met die beter oh, as hy, nie. Maar van Afrikaanse weese, van Afrikaanse weese, is hy baie groot. En dan, uh, wat van hierdie nomen? Ja, nie, wat nie? André. Ah, ja, André. Daaiwe. Ja. Ja, daar was verspreek, het, het lekker geweest ek het so met haar, uh, hulle het my gekry om vir haar die trekklag hier te spelen na nou netste muziekbreed, kan nie waar okay, he, ja. wat vir my pas moenlik gewees om so met haar te werk, sy is ook een van die meest plat op die aarde, naaste nice mense wat die mens kan kry. Ja, ek het al my dan gesels ook hier so, en met Anton Goos, en, en ook en baie van die wat hier genoem het, het ek al my gesels. Nou, uh, ja, in uh, so, uh, daaliekie losje net uit, ek gaan hom, met hom uitspeel. So, dit my kese daai. Daai een van andere het, Norman en jy, uh, kan nie worry, uh, dan dis die een wat ons vandag mee gaan uitspeel. So, uh, ok, ons is gereed vir jou tweede muziekstuk. Wat er ene, gaan jy vir ons uh, laat luister? Die tweede ene wat ek vir homelig gaan speel is die vetkoekse deans. Die vetkoekse tees het ek opgedraan met Oma Groot, want altyd onthou ek hoe toe ons klein was, dan het sy altyd koekies gebak vooral vir my dan sê ek ek soek een mannekie, dan bak, vat sy nou die deur, dan vrouw sy hom nou op soos een mannekie, dan nou, lyk like, het soos een ouros mannekie wat hy nou te reis het uh, ons. Maar sy het altyd vir ons so lekker vetkoekie gebak, so die vetkoekse is ene kies speciaal vir Oma uh, B. Jy sien ek was in, in 1970 was ek in Matrik geweest en uh, toe En ons hele klas is nou op die stadion waar ons die kleinkinders het en ons maak memories en dis sikke type dinge wat memories maak nie ne? Verzeker, verzeker Ok, kom ons luister na die vetkoek wat? Vetkoek CTS Set, Vetkoek CTS en dier jouself geskryf denk ek, uh, uh, was wat die inseneer Ja? Ja, verzeker, verzeker Ok, hier gaan hy. jy toegang tot die opname studio waar jy kan gaan sitte en randspeel met klanke? Ek het so'n bykie, ja, dit is, kyk, baal van die videotjes wat ek maak, nou vir 5Sboek en soan, bou ek self die hele track, alles wat ek maak en dan uh, is ek ook um, weet nou, so ek bouw my eie goedies, dan speel ek nou die basgitaar en die dromme en al uit die bevindingetjes Ek het nou die dag het ek silver, die wreekjie gemaakt van silver de lange wat ek van uh, wat opgesit is wat het weis hoe ek die hele proces doe. Uh, Waak alles ins. Is handige goed om, deen, om te doen he, jo. Ja. Oog, ek sê ek, verzeker. Sal jy, sal jy ander opkomende kunstenaars uh, opneem op jou equipment wat jy het? Ek sal sê op die equipment wat ek he, sal ek dit doen, maar in die, ek kyk, die, die studio wat ek nou het, is maar nog in my slaapkamer dit is nou nog nie juist baar groot nie, maar ons het baar groot plan in die nieuwe jaar om vir my een professionele een op te sit, hmm. waarin ander mense ook ja. Ja, klankdichte kamer en al die uh, high tech en al die ja, ja, dit is lekker speelgoed, lekker speelgoed uit. Uh, nou, het jy enige potentiële permanente venues waar jy gereeld by optreed? Ek is redelik paag gaan ek nou begin optreed by Gellies dit is nou hier in Pretoria rond by Islin maar op die oonlik is dit maar weet kry die boeking soos wat hy kom en dan gaan tree ons maar op maar ek hoop om 1 dag pa binnenkort te komikak te doen dit sal vir my baad wonderlik in Kimberlie een aantal optreden. Dit sal wonderlik wees, dan moet ek, jy moet my laat weet dat ons plan kan maak en sommer een live <laughs> opname kan doen. Uh, ja, en uh, soos ek sê, uh, maar jy gaan nog nie by plekke drank drankverbode is nie, ne? <laughs> uh, al blijf maar stil, daar jy nie door. O, oh, maar jy is 18, so ja, nee, hoe kies? Ek het melk u in my 16, man. O, dog, jy is al 18. Ja, so, so, jy is nog nie so lang in die mark soos wat ek dink jy is nie. Ek dog, jy is al van jy 13 is nie. Hoe, hoe, hoe oud was jy toe jy die boere jy al gedoen het? Ek was toe so 8 jaar oud gewees. O, ok. of 9. Ok, ek dog, ek het het, dat jy min of meer 13 was, en jy is nou hier uh, 18. Uh, maar dan, dan is al gevorderd om in uh, graad 10 te wees. ja. Oh. Nee, nee, ek is, um, ek is aan die gang. Ja, <laughs> uh, nou, hoe krij jy die schoolwerk ingepas, so tussen in al hierdie uh, geeks uh, rond? Kijk, um, gelukkig, ek moet sê, die school waar ek is, allemaal van hulle gelukkig, waar ek gesklaag, en hulle het my ondersteed in my muzieklooma. So, dit is waar die ding van, Piet, uh, vang later op, dit is recht, en doe die optrede wat hy moet doen, De, en in die examen is dit nou so'n bietjie moeilikker Toen daarvan probeer ons langs die man as moentlik souis te vat en meer op die nawege op ja. Maar weet hulle mispaar ondersteunend en dit is wat ek baar ja. hou Van hulle, so dit is, dit is oltijd lekker Lekker om saam met te gaan. En jou uh, uh, klasvriende of jou schoolvriende, hulle benei jou verskrikkelijk Ja, kyk, mens krij so'n biekie die wat nou biekie aloos is, want Koosman is nou biekie, weet, in die bedrijf, oh. hy is nou verheerlijk <laughs> bekend, en hulle, hulle hou nou nie baard af, vanaf jy dan so krij mens die wat nou so'n biekie op my puk, maar meer in reid van hulle is buiter ouwlik met my, en dit is altyd lekker om Koosal met hulle te kyk. Net. Nou, uh, ja, ek het met uh, Nicole en uh, Lindy, hè Dis hulle name, Venterkies. Ek het met hulle gesels nog, ja. nog voor julle julle hy boerijol gedoen het. So, ek het hulle, ek is eindelijk weer due, om met die twee van, ek sien hulle is weer bedrijwig, hierdie naweek en volgende naweek, het hulle weer optredes, ek moet hulle maar weer in die handen kry, let ek hulle weer met hulle, uh, onderhoud kan hou en hoor wat dit intussen met hulle gebeur. Ja, nee, ek moet hulle toe aan die gang, maar ja, Nou, hulle nog het jy nog steeds contact met hulle? Tree soms nog saam met hulle op? Ja, nee, ek tree baar baar met hulle op. Ek het die derde november, het ek in Krom draai, tree ek weer saam met hulle ja. Hulle is nog steeds, hulle het titel van my musieplissies, het ek ja. hulle gedoe. So, <laughs> ons is van my sê. En, en, jy saam, jy saam, saam, ja. Maak, en ja. Nou, uh, het jy al by die uh, enige van die bekende jaarlike kunstefeeste en nasionale feeste opgetree? Vertel ons bykie meer daarvan. Ek het so, ek het al so paar keer het ek by uh, Kaka en Kaka my vroere jare het ek daar opgetree, wat altyd wonderlik is, en dan het ek my meest onlangste een was, en ek denk 2019 of 2018, wat ek aardie opgedoen het waar ek daar opgetree, wat ook altyd wonderlik is my groot droom is nog om een dag weer uh, KKNK te doen en dan in die bos, denk dat ah, hulle paar wonderlijke twee wees om te gaan daar ja. in die bos ene, hy kom altijd op, as ek met kunstenaars praat dan sê ek, wat er een van die klomp wat jy albei was, hou jy die meeste van, amal, sonder om te aasel ees, die eerste naam wat opkom is in die bos, in die bos, in die bos uh, so hy moet iets wonderliks lees, so maak een pun daarvan Hy is, ja, sê vir die mense hy moet jy nooi en verarmant hy moet met sy pa praat laat, <laughs> laat sy pa ja. vir jou karreel ja. okay. Nou, uh, wat er soort optredes hou jy die meeste van om by op te tre private funksies, skouwe vir hoog optredes, nationale feeste wat? Kijk, dit hang af want uh, die, die skouwe is altyd baie lekker omdat al soveel mens is, so die geest loop hoog Maar dan moet ek ook sê, partij keer is die keierplekke, waar die mense net uitgaan om een doppie te drink en, en die ander raak weer, dan raak hulle lekker laag. dan kan ek ook so'n bietje laag raak met my Konstantina. So dit is ook altyd lekker om te doen, maar 10-10 en my heel ginsling om te doen is vir die oude mensies van die oude thuis. Oh ja. Dit is ja. altyd so blik, <laughs> want ek drank soveel kan ek so'n memories gerund ja, terug, want ek weet herinneringe van hulle jonge dag toe oorle paar concertina gespeel het en ja. maatrek laveren en soa. <laughs> Dit is net althoud wonderlik om hulle stoel Ja, en nou krij jy nie daar by die drinkplekke, laat die partij van hulle bykie oorig begin raak. O, ek sê vir oor, partij keer as ek terugkom van die oude thuishaag, dan lyk ek s'n leidertjes wat die lipstick merk nie. O, o nee, oké. Okay. Hulle, maar ek praat nou van uh, by, die, by die drinkplekke. Uh, Ek krij nie dat hy ons uithandig uitraak nie. Dat hy controle in, nodig het. Ja, nee, ek moet sê, gelukkig het ek een klankman wat baba vanaf de baie uitsoort lees. En hy is mooi groot fris mannetje. Eindlik nie, hy sê, dit is uh, <laughs> uh, maar, maar groege, maar hy het een in sy leven gevaar. Ok, so, hy het, hy het die bek aan hom. <laughs> Ja, ja, ja daar het, ook, ja, alstink, ek wil sterk, die Doen jy ooit uh, uh, coverlikies op, uh, op jou funksies, of uh, gebruik jy maar meestal jou eie likies? Wat is dit? Ja, ek doen baie coverlikies, vooral dinge so Steens Jordan, en dan met die guitar is ek of Dive Streets, weet dat hoe ever seen the rain, Walk of Life, al die type van dinge. Dis altyd lekker om, weet, ek, ek speel nie waarvan ek hou nie, ek speel waarvan die mens hou. So dis maar altyd, jy het lees die kraal en kyk maar wat van die mens is. Ja, ja, my stel op wat er type mens jy voorspeel en dan pas jy aan. Versteen. Versteen. Ja, ja. Okay. Nou, wat is jou beste compliment wat jy al gekry het na, na oud optrede? Ek, ek dink persoonlik, die, die beste compliment wat ek kan kry, is as iemand na oud optrede na my toe kom en traan en hulle sê, dankie, of hulle sê, die Heere het vir jou een gave gegeen, want ek denk persoonlik, weet, ek het hier die gekry om 14 muziekinstrumenten te kan speel, en dit kom van die Vader af, en ek voel persoonlik, ek doen sy werk, ek, of hy werk dier my vir ander mense, so, altyd as ek dan hoor, weet, die Vader het vir jou een goeie talent gegeen, jy is geseen, dit is tenpene die grootste compliment wat ek kan trek. Ja, jy die mense geraak waar een saak maak, Precies, precies. Uh, nou, wat sê jy beskou as jy grootste prestatie weet? En jy mag maar spog as jy program hierdie. Uh, ek sal sê, dit was 10-10 en 10, uh, op 9 jaar uit het ek deelgeneem in een competitie die South African Championships of Beholding Arts waar ek 4 gou medallia's getraai het en toen ben ek Junior Grand Champion in die afdeling van muziek, en dit het my toe gelaad om na Amerika toe te gaan, om Zuid-Afrika wel verder te, kan ek maar sê, hulle, hulle ambassadeer te wees, en ons te, um, man, ek weet nie wat is die woord wat ek nou soek nie, om ons weer te gaan woorda. Verteenwoordig, ja. Ja, nee, dan was jy, you've been around the block, sê hulle. Ja. ja, nee, ek het al so, ek het al een paar plek gesien in my leven, want ja. Was jy al baie in die buitenland gewees, of uh, meestal Zuid-Afrika? Nee, ek is, ek is meerderheid in Zuid-Afrika, maar ek het al so hier en daar weet, in toe, en dan my biese toer, en wat ek sê, Amerika toe. Maar het is waar baas kaars, wat het sommer geweest. Die kaartuur is maar... De, dit is vir my die lekkerste. Ja, nou, hoe vind jy gehoor in die ander lande, soos in Amerika, biv. Hoe die gehoor, ken jou? Vooral is die Sy Afrikaanse leekies met speelvry Engelse mense. Ja, kyk, dit is nou waar die ander stijling nou so'n bykie uitkom. Ek het so'n paar wat ek my eie compositie voedien het. Die mense rek my hulle oog vir van my, want hulle weet nie <laughs> wat in die christmas vir my. So, dit is my ja. alkyd, dit is alkyd lakker om die vreemderie as acties te sien. Maar, by voorbeeld nou, in plekken soos Namibia is die mense weer mal oor die boermuziek en hulle love die concertina dit is, weet, amper elke liedje staan hulle op en dan is die daans vol. volk, so dit is altyd humerlik om daan toe te gaan. Ja, vind jy dat hy die Christmas Wormpie, soos ons omnoem, uh, dat hy meer mense trek na die vloer toe? Ek, kyk het maar, natuurlik hang het nou af wat sy kraade mens oorspeel, Want, partij is soos wat ek in die venterkies nou soms speel weet, partij keer vang hulle meer die uh, uh, aandacht van die mense. Partij keer is dit ek, maar het hang ook natuurlijk af wat sy type muziek in speel. So as ek nou, by voorbeeld, train operatoria speel, ek speel hom baie op my uh, funkties en dan, is daai dansbaan vol, dan is daar nie plek om te ruwe. Ek moet vir maar Frans op Brun ander Brun sê, plek om te ruwe, als ek nie ander speel, dan is die mens nie so maal daal. Uh, ek, ek, ek moet vir Frans Bruu sê, dit is, uh, uh, jy speel daai ene ook, uh, van sy ouwe. Um, ja, nee, daai is, dit is alweer. Nou, nou, nou, ja, uh, dit hang ook seker af, is dit platteland of is dit stad? Ja, nee, daai moet pa, pa, E'n groote yes, skuld. Dit maak e'n bankroote skuld. Ja. Yeah. Raad, right. stel ons bekend in jou volgende liedje op jou speellys. Wat gaan ons nou luister? En hoogop. Jyko doen die ene wat ek gaan doen, sy naam is Jeffy Sissetheers. Nou, hy is ook op my netste uh, Bosveld Vastracht album. En um, ek doen hom met die klaverboor. Nou, die story van hom Is, ek het een kaaptuur gedoen en die oom wat so met werk daar gespeeld het was in orkest maar die oom wat die liekie toen nou geskryf het was so lelik uitgeluid as een joffie sakkie so dit is ek oom <laughs> om te met jou net <laughs> Nou is dit nou op speeling na uh, wat is die ou Pinokio se maker, hy was ook ons Ja, hy was, Ik denk dit kan amper die ja. politie wees. <laughs> okay. ok, ons gaan luister na het se se wat? Jeffries is het yes. Ok, kom my. te vertoon op die verhoog, verg baie energie. Is daar enig iets wat jy doen om fiks te bly? Draf, gym, fiets rui? Eh, Gelaat nie. Eh. Gelaat nie. Nee, dit is maar net, als daar my siek hard is en die mense dans, dan geniet ek myself. Ja, ek het... so, dit is, dit maal my self beter beweeg op jy verhoog. As die mense dit geniet, dan geniet ek het ook echt. Eh, eh, ek het gedopgehou op hy boere Jollis, hy rechterbeen van jy seke lam, wanneer jy klaar is. Hy, hy, hy hou die bied. Ja. ja, nee, kijk, stek, ek, het, ek het lekker gespeeld op die weekie. Ja, uh, hierso is, uh, oké, okay, vraag wat ons al gehad het, uh, hou hierom nog contact met die twee venterkies, ja, het jy gesê, en jy treed nog saam op, uh, André het, wees die ander kunstenaars, ja, dit het ons gedoen. Nou, uh, vertel ons meer van jou thuisde, blij jy nog bij jou male, is daar uh, meisje in jou haard, het jy uh, enige troeteldere, Ek het, um, ek het nou die dag het ek een nieuwe oentje gekryk, Kousie is die oentjes naam. Soort. Het is nou een, uh, uh, een of ander piep op die nees kruisingkie, maar dit is die ouwelijkse dingieke onder die zon. So, my ma en my paal is in 2020 is hulle geskyd. So, dit is nou nog een ja? Maar uh, ek bly met die ouwelijk keer by my maal in die stad, en my paal is nou nog een zeerest op die blaas. Ok. So, uh, moet ek moet aan die dit, ek dink persoonlik hier, dit is beter van my met my muziek, so dit is nie zo ver verrein meerderheid van die plekke waar ek optrees met die oomein, dit is altyd lekker. Ja, en uh, is dat aan my sê in jou hart? Oei mee, ek, ek kan, ek kan nie eers en tjekers hier nie dood nie, hoe het <laughs> my moe en uh, enige kinders? Oeh, nee, nee, my man maak nie dood, my man maak nie dood. Nou, uh, ja, daar het ek al gevraag, uh, van die bloed in die jong Zuid-Afrikanersse aarde, uh, en waarmee blij jy bedrijwig, wanneer jy nie optred of gereed maak vir optreders nie? Ehm, um, kyk, ek is maar my hele leven op om muziek so ek sal liedjes skryf of ek sal hier in my studio sal ek bezig wees met um, liedjes vir die Facebook en soan, so dit is altyd, altyd my muziek waarmee ek bezig is. as nou, dit nie vir muziek was nie, wat so beroep sal jy enig graag wou doen? Ek sal daar genoom het leen hier te wees, om die wereld van goe okay. te uh, so, ja, om, weet, om, om van land tot land te reis om net die hele wereld te kan bekyk van die boag en net vir die rikkie te voel niks in die wereld maak my saak na mens is hmm. hey, nou, ja, kom ons druk nog een muziekstuk in, Liesel wat uh, gaan ons nou luister? Kom ons luister na die tourbals tourbals is hy op, is hy op tour geskryf of uh, door wie? Hy is ook een van my oorspronkelikes wat ek geskryf het en ons het tom geskryf op pad na die worings en dooringspeestu toe en toekoe toe het Dit was net al ons gekom het van die tour af en op die tour het ek amper half die B gekryf die liekie maar ek tom nog nooit proef B en toe op die pad het toe toe, toe, toe, toe, toe toe, maar finaliseer ek nou die idee Kry jy ook dat uh, wanneer jy een nieuwe liekie wil skryf of gaan skryf dat hy skielik na jy toekom? even skielik, ah, hier is iets in my kop, wacht, wacht, wacht. ek moet dit nou neerskryf op papier en betek hier twee uur in die ochend. O, verskrikkelijk. Ja. My eerste liedje wat ek actually geskryf het, um, ek was 6 jaar oud gewees. Toe die ene hand, my opa sê nie, hy het net gesien, my vingers maak oom, hy kok so snaaks en hy weet na nou nie wat het is nie en die volgende oogends is hier Toesak wakker en Toe, dit is hoe ek my eerste liekie geskryf, die Koosiese so Vastra. Ja. Hy het in my droom na my toegekom. Nou ok, kom ons gaan luister gauw na die Toer wat? Toer Walsie. Toer Walsie, kom hy! Nou, wat leef voor in die onmiddelike toekomst vir kosie Beekus? Enige optredes, besprekings, toere, albums? Uh, daar is versekere album in die pipeline, daar moet het uh, van en dan, ek hoop om paar van een koord vir te doen, en daar is een groot moeilikeheid dat Anton Vieshout en Adele van Saartie gaan saamkom, so, ook oh, is iets in vir die pipeline, maar dit moet nog gefinaliseer word, maar ek hoop ba-ba-grok te kan doen. Maar ja, nee, daar is verseker nog ba in die kuitlijn en verseker nie net hoore muziek nie, die kie dog sang uit die oor. nog aan die gang? Ek is nie seker nie, ek denk aan persoon. Ek het laatst ook met hulle gepraat het, het hulle ookie ook bijgekry. Je weet, tussen is die drie meisjes nee. en een man. Uh, maar... Uh, intussen het hulle so stil, hulle was hoog op die voorgrond geweest en toe uh, toe hulle net uh, uh, stil geraak. So ek hoop hulle is nog aan die gang, ja. hulle het baie potentie haal, amper so iets soos klauw toe. Ja, ja derkak. Oké, okay, en uh, ja, so jy sê, daar is besprekings, daar is toere en albums wat wacht vir die komende jaar. 2024 kan jy dinge. Ja, nou ek sien jy het een agent wat jou promosiewerk en besprekings doen, nou om een bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraars te werk, en indien jy enige voornommers of e-postadresse noem, herhaal hulle en lees het starig asblief. Ja, so um, my agent op die oomlik is uh, Gerda Gorsterk, Dit is nou my klankmanse vrou, geloof dit of nie. Ja. Yeah. Maar sy doen een wendelike werk. En uh, haar nommer is 083-789-6523. Ik ga nou maar hal, dit yeah. is 083-789-6523. En haar naam is? En dan, Haar naam is Gerda Gerda Vorste Ok, ja, gaan aand Dan, as een mens as een mens nie by dit recht kom nie, my e-post is admin at kwasiebeekers tot, uh, ja, ek admin at kwasiebeekers.co Het is hulle wat my elke keer op hul sit Elke keer is ek jou boodskap, dan moet ek nou ees wacht. Ons het jou boodskap ontvang uh, Ons sal terugkom aan jou <laughs> Ja, nee, dit is daar, ja, nee, kijk, dit is, dit al die commissie. Maar ja, ek my, ek, het ek tot CEO tot z'n Right, en, nou, wat een soort optreders kan die mense voor bespreek? Begrafnisse, trouwes, fondsensammelings? Gloor het of, gloor het of nie, ek is al bespreek vir begrafnisse, wat die mense dan... En maak een grap. En doog ook maak een grap. Ja, nee, ek, 'n QR stad trouwe, 'n troue, 'n regte in portie, e, enig iets waarna mense kan dink ek is daar. Fondsinsameling. Ue geappreseerde versierker ja. en ja. Nou is daar nog iets wat ene of enigiets wat die luisteraars behoort te weet van Kusie is, wat ek nie aangeraak het nie. Ehm um, Nee, ek denk nie so nie. Daai is pas daai cover my hele lewe op die jonge. As het, is jy handsome, ja, as jy, jy weet, daai goed het ek nou nie geseen nie, uh, soek jy mysie, is jy handsome, uh, jy weet wat kan jy hulle bied, <laughs> enig iets, wat ek nie genoem het nie, wat jy wil, wie is Koosie? Um, koosie is uh, een 16-jarige concertina speler. Ek weet, ek weet nie of mense partij keer dink ek is Grootkoop nie. Hm. Da is toch iets wat my baar plaat. Asanblief moet nie dink ek is nie, ek is plat op die aarde. Uh, uh, Diep gerustlik? Verseker, verseker. <laughs> dit, is, dit is wat ek sê, die volgende reed my die talent gegees, honder hom zou ek met wees <laughs> Alright, nou jou voorlaaste aanbieding, voor ek gaan groet en daarna gaan uitspeel met jou opname van uh, Anderheid Nomming, van Kaniwari, uh, wat sal hierdie ene wees? Um, ek denk maak om die karringmelkwals. Karringmelkwals. Ok, achtergrond? Ach, dit is maar net een wonderlijke lekkie wat ek ook gehad het op my laaste album, wat, ek weet nie, hy maak ook net altyd een dansband vol. So, dit is ook een van die om te speel op my optreders. Ja, het julle daar op julle plaas, het julle uh, een van die karnmelkmachine, wat, uh, separators, ne? Het julle een van hulle gehad? Ja, armseer <laughs> hoor. Ja, ja, ok, so, jy het homself gewerk ook. Ja. Ja, a paar keer. Min mense weet waar het is, deesdag. So, ja. Ok, uh, ons gaan ja. nou karnmelk sit jys luister net en 'n van 'n nag net soek jy Oké, okay, nou, ek sê baie dankie aan Koosie Beekes vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst. Ek geloof, ons gaan al baie meer van jou hoor en dat uh, besprekings gaan inrol. Nogmaals, baie dankie. Vertel ons net ook ees van die indreed nomen, Likie. Ja, dit was baie wonderlik gewees om saam so uit haar te kan weg. So, ek het net een dag toe vir oproep ganaag en uh, ek antwoord en nou weet hulle, want ek ken nou nie die mama nie. En hulle vraag my, nie, sal belang stel om saam met haar in die muziekperiode te wees? En ek sê oh, soveel, ja, verkeek ek is daar. En ja, toe in 2 minuute toes het gereeld, toes ek in die muziekperiode en dit was 10 en 1 van my beste ervaring so ver gewees in my leven. En dit was verseker die 1 van die wortepinte van my lewe baan om saam met haar te kon behe. Nee, en jy sê, jy word jy nou nie meer nie, na die. Jy moet nie meer ek kan nie <laughs> meer worry nie, dit December, dit is nou vakantie. Ok, dan uh, sê het weer eens, uh, baie dankie vir die saamgezels. Pa, dan doen dit was voorrecht geweest, en ek hoop as ek een draai kom maak daar, kon keir ek toe om lineaak Nou, ja, en aan die luisteraars wil ek net sê, wanneer jylle gap krij, gaan in op YouTube of enige een van hierdie, wat noem is het Spotify's of uh, muziekplekke, en gaan soek op vir kosie Beekus en luister na sy muziek, en uh, like dit, en uh, dan sit hier ook een positieve comment daarbij, dit beteken vir hulle nogal heel wat. Oké. Okay. Right, dit is tyd vir my om af te sluit en ek vertrouw jy het vir Koosie Beekers geniet soos ek self ook gedoen het. Onthou my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol en indien enige een bespreking wil maak vir funksies of enige ander optrede van enige van die kunstenaars wat op hierdie program al opgetrede het, wees seker om my e-post te stuur by Ludwig Venter at live.co.za en dit is L -U -D -W -I -G, L-U-D-W-I-G Ludwig is al sleinheeters, al aan mekaar. Ludwig Venter, at live, dat sê jou dat zee, of julle kan my bel by 072-541-9803. Ek sê in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle agente, ek sal ook waardeer as die uh, kunstenaars wat vir oplein WhatsApp telefoniese onderhoud beskikbaar is, vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuut, betekent een bykie langer, betekent een bykie minner, uh, met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem, my uh, oproep sal gee op daar die nommer, ek herhaal om, 072-5419803. Nou ja, tot volgende week is dit dan ek, Ludwig Venter wat sê, loop mooi, kyk my jyleself en net die allerbeste word die hulle toegeweens, ek speel uit met Koosie Beekes, sy opname saam met André Het Norman, wat ons allemaal opnaal ken dier vorige onderhoud, en die liekie wat hulle doen is kan nie worry, ek sê cheers vereers, en bye for now. 재미, yeah.